Ростикова рука була вже на радикульчику, і перекочував він до його кишені. А далі треба було вже тихо ноги на плечі. Грошей зайчиків болоруських чи як їх там виявили, ще мало. На два тижні бенкету вистачило. Правда, в тамтешній барі менти замели. Хто та що? Що за обірванець. А що в ростика жодного документа? То, пожалте, гражданін у участок. Ну, ледь з бару вивели. Ростик молодшого мента по нозі носоком і дьору. Та як на те, знов на той фартовий базар потягло. Остерігався, щоб тій бабі дурнолобі роззявкувати і на очі не втрапити. Баби не було, мабуть, зареклася на базари їздити. Зате край стола для якогось торговця пачка американських цигарок лежала. Ростик схопив і дьору. Та той падло помітив, хай підняв. Ростику, як біг між рядами, якась сволота ногу підставила. Впав, а тут на нього чмур цигарковий і навалився. Томакав в бік, з якого тільки-тільки синяк зійшов, усадив, та, звівши на ноги, став обшукувати. Нібито Ростик у нього золотий скарб украсти мав. Ну і здав Ростика муравля ментам. Ті таки до відділення доставили, допит учинили, та дізнавшись, що злодій не їхній, з України вирішили, певно, що не варто на нього дармові білоруські харчі переводити». Скорий суд, який відбувся через пару днів, постановив депортувати громадянина такого-то на його батьківщину. Хай там ліпше рідну, вкрай демократичну державу обдирає. Ну, то потім Ростик довідає, що вони про нього, подумати тільки, аж в Україну запит робили. Словом, привезли Ростика на кордон, нате вам ваше добро з кісточкою. Там уже свої холера, новий допит, хто та звідки та чого до Білорусі подався, і тут на Ростика щось не йшло тим те щось що мало конкретну назву і адресу. Під час своїх босяцьких мандрівок і пригод, коли Ростику доводилось щоночі гибіти в покинутий хаті, то в чиєму сліві, то в сішку, то в лісовій мисливській хатинці, а раз, наламавши гіллячок під сосною, а раз по разу, при тому дедалі частіше, проходив до нього образ жінки, над якою позбиткуватись хотів. Її вкрите ластовинням та таке привабливе лице, очі, що палали гнівом і ненавистю, білі, а проти не по-жіночому, дужі руки, плечі схожі на два крила, ледь наче припухлий живіт, до якого тепер хотілося припасти губами, і ноги, струнки ноги, які його так немилосердно били. Він же мав, мав її під собою, навіть війшов та не справився. Все через того придурка. Не було б його, він її так... І тут Ростик прищемив язика, аби не вимовити «дарма», що брудне слово. «То, може, Бог його послав як порятунок?» – знагацька подумав Ростик. «Які в неї були груди?» «Білі-білі, що вирізнялись на загорілому тілі. Два сонця, що сходили і сходили, і не могли викотитись на небо». Ростик кажучи заплющив, коли уявив. «Що є то таке, блін?» «Вважається, а приємно, що тобі тра Ростику?» – спитав себе, вперше спитав, бо досі знав, що йому тра – красти, випити бабу-мати. У Ростика було за його життя пару десятків жінок. Повій, дешевих шлюх, а то й просто старших за нього самотніх, спраглих на кохання. А от таких, щоб він щось почував, просто хотілося жіночого тіла. Тепер же прийшло зовсім інше». Ростик, доставлений до рідного райвідділу міліції, де мали прийняти рішення, що з ним робити, пережив щось схоже на катарсис, а може просвітління, або й те інше. Чи не те й не інше, але щось підкотило до горлянки, стисло. Як же він міг підняти руку, посягнути на таку жінку? Слідчий, котрому він дістався, хотів уже його відпустити на всі чотири боки. Пачка сигарет, хай навіть імпортних, на притягнення до кримінальної відповідальності не тягла. Тим більше поцуплена в сусідній державі. До того ж, відразу повернута власникові. До того ж, слідчий був у доброму гуморі, то на що його псувати? Правда, Ростислав Мухарчук був рецидивістом. І хто зна, що він там встиг хапанути в тій батьковій Білорусі. Але в Білорусі. Правда, невідомо, чого він туди подався. «То чого тебе потягло до батьки?» на всяк випадок ліниво поцікавився слідчий. «Щось купити хотів?» «Я втік, бо...», бо... Горло Ростикові стисло ще більше, засвербіло в грудях, виступили на очах сльози. «Жінка, така жінка!» «Я втік, бо зґвалтував тут жінку!» випалив Ростик Муравель. «Ого!» Слідчий присвиснув. «Запахло смаленим ділом». Справою та якою. Щоправда, цей Шелапут заморзаний, набачив він таких опущених та бомжуватих, міг його просто розводити, наговорити що завгодно, але заява затриманого надто серйозна, щоб її проігнорувати. Коли це сталося? Та чорт його знає, пару місяців як, літом ще, в нашому районі. Ага, у лісі коло кукурічок. Слідчий дістав папку, взяв ручку, а потім набере протокол допиту на комп'ютері. Прізвище ім'я по батькові зґвалтованої. А чорт її знає, яка в неї фамілія, сказав Ростик. Зінка вона, вчителька. І тут він пригадав, бо ж колись вчився у школі. Антонів, здається. Ростик повеселів навіть пожартувати вирішив. Чуєш, слідак? Гандонівна не напиши, класна баба, їй бошкода, що так сталося. чисто сердечне розкаяння. Ростик знав, що роблять з тими, хто сидить на зоні за зґвалтування. Сам брав участь в опущенні до півня 20-річного мудака, який зґвалтував сусідку. Пригадавши це, Ростик відчув, як бажання розкаюватися кудись зникає. «Чуєш, слідак, пожартував я». «Навдало пожартував», – сказав слідчий. «Перевіримо». Він перевірив. З кукурічок жодних заяв про зґвалтування чи спробу зґвалтування не надходило. Але була заява затриманого. «Може, ригучий в душі цей телепень?» Тим більше, коли житиме в одному селі зґвалтованою – вчителькою. Чи не переросте розкаяння у ненависть, у бажання, чого доброго вбити? Так міркував слідчий, який був добросовісним занудою, але не вельми сердечним і моральним. Вона опиралася, раптом спитав слідчий. Що? Та відбивалась, як скажена. Ну, Ростик спохопився. Кажу ж, пошуткував. Але машина слідства вже запрацювала. Слідчий вирішив не посилати офіційну повістку, но нащо шум зайвий, але зателефонував до кукурічок у школі і попросив до телефону Зінаїду Антонівну. У глибині душі він бажав, аби такої в кукурічках не виявилось, але йому сказали «Подзвоніть пізніше, вона на уроці». «Мені треба негайно, це з району, з міліції». «З міліції? О, що сталося?» – злякались в кукурічках. «Поки що нічого», – відказав слідчий. «То покличте. І через пару хвилин почув приємний грудний голос. «Я слухаю». «Прошу вибачення, Зінаїда Антонівна», – сказав слідчий. «Але попрошу завтра, коли вам буде зручно, наприклад, після обіду на 15-го приїхати до мене у грайвідділ міліції». «А що сталося?» – спитала вже Зінаїда Антонівна. «Поки що нічого, та я чекатиму». «Добре?» – видихнула Зінаїда. Серце в неї тьохнуло. «Невже?» – вона знала. «Ростик Моравель тоді в село не повернувся». Але і трупа в лісі не було, сама перевіряла те місце. Може, тепер знайшли, але ж труп не міг заговорити. Чи стало щось інше, щось пов'язане з візитом Таомі Рембелл?